Pilarín Vallès ha il·lustrat infància de moltes generacions de catalans. Els més menuts potser encara no reconeixen aquesta il·lustradora i dibuixen de Vic, però segur que identifiquen els seus ninots de galtes vermelles, les seves auques o els seus murals. Coincidint amb el 70 aniversari de Pilarín, s'ha inaugurat una exposició al Palau Robert, que repassa els seus 50 anys de professió i que estarà oberta al públic fins al 11 de setembre. Aquesta mostra és un viatge pel fantasiós univers construït per l'artista al llarg de la seva carrera professional. En Pitus, l'Esperdanyeta o en Patufet són només alguns dels 11 personatges que us, introdu que us introduiran en aquest món tan particular i dels que aprendreu valors universals com pot ser la comunicació, la generositat o la identitat. Realment quedareu meravellats amb els més de 700 llibres que ha il·lustrat, traduïts a diversos idiomes i amb els seus cartells, grans morals i aleluies que ha elaborat. Aquesta exposició reflecteix el ferm compromís de Pilarín vers el nostre país. A través de la seva obra, la il·lustradora ha participat activament en el procés de recuperació de la llengua i la cultura catalanes, tan malmeses durant el franquisme. Tot aquesta tasca a favor del país i també dels nens l'ha fet meradeixadora de la Creu de Sant Jordi l'any 91, entre d'altres premis, un dels reptes més complicats per a un artista és el de connectar amb el públic, i Pirarín Vallès ho ha aconseguit. Ha sabut connectar i captivar diverses generacions de nens i nenes a Catalunya a través del seu estil inconfusible, a més de guanyar-se a pols la seva estima i admiració. Aprofiteu l'ocasió i aneu al Palau Robert per veure l'exposició de la dibuixant catalana més popular del nostre país. Els seus dibuixos, personatges i històries us faran emprendre un viatge de conte i us tornaran a fer sentir com uns nens.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 Des de la jubilació del doctor Ramon Rovira, el pare del projecte, els membres, gairebé es podria dir que són una família, de l'associació Retorn viuen amb la por al cos. El retir del metge va suposar el tancament per part de l'Institut Català de la Salut, l'ICS, del Centre d'Atenció i Seguiment, el CAS, el sí del qual va néixer fa 27 anys l'entitat, que té 636 socis i que atén 105 pacients. La Generalitat va cedir llavors al local, a l'emblemàtica casa bloc de Sant Andreu, a l'Agència de Salut Pública, ASP, entitat municipal que gestiona la majoria d'aquests centres de la ciutat, posant un problema, el problema sobre la taula com combinar un programa totalment lliure de drogues, l'únic d'aquestes característiques que hi ha a la ciutat, amb un altre cas que ofereix, entre altres programes, intercanvi de xeringues i metadona. Des d'un primer moment, la intenció de l'Agència de Salut Pública al ser l'Isa Local va ser ampliar el cas de Viafabència, al veí Nou Barris, desbordat de fa molt de temps, cosa que els membres de l'associació retorn no van entendre. Això no és un local buit, i som nosaltres, i fa 27 anys que treballem amb un programa que funciona. Només demanem que ens deixin seguir aquí, Apunta Luis Prieto, un dels socis de l'entitat. Després d'una negociació, els van dir que podrien continuar allà ja sempre que compartissin l'espai. Segons explica el doctor Rovira, en l'última reunió amb els responsables de l'ASP van acordar que retorn podia us usar l'espai els dilluns i els dimecres i el cas d'avia febència els dimarts, els dijous i els divendres.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 Pons de l'ASP asseguren que els programes que traslladaran a la Casa Bloc són també lliures de drogues. Retorn està formada per familiars de drogodependents, pacients habilitats i persones sensibles al problema. Són una rara avis, tant per la seva filosofia lliure de drogues com per detalls, com que la cortina d'una de les sales de teràpia la va fer una mare perquè el sol, el sol molestava. Una altra s'encarrega de neteja des de que el X es va retirar a l'estiu i va deixar d'oferir manteniment del local. El millor que ens podria passar és firmar un contracte de lloguer amb l'Incasol i irregular, regularitzar la situació. Som ocupes des de l'estiu, conclou el doctor. Molt bé, doncs també tenim d'altres informacions a comentar-vos, com per exemple el fet que el centre del Pont del Dragó celebra el seu 25è aniversari. Fa 25 anys va néixer el centre d'educació especial Pont del Dragó. Es tracta d'un espai on tots els alumnes tenen diferents graus de minusvalidesa motriu, però que comparteixen un objectiu comú, vèncer les dificultats. En total són 52 els alumnes que aprenen administració i arts gràfiques, fent ús de les tecnologies, de la informació i de la comunicació.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 Els propers anys l'escola vol consolidar el projecte i ampliar les instal·lacions. Segons diuen, eh, necessitarien un annex per als serveis de recursos i una zona d'esbarjo. I ara ens centrem en el nostre barri, en el barri de la Trinitat Vella, ja que aquesta, aquesta mateixa tarda es realitzarà la xarrada de presentació del Banc del Temps de la Trinitat Vella. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix avui a les 7 de la tarda una xarrada de presentació del Banc del Temps de Trinitat Vella. Ens autònom, jubilat, estudiant, asalariat, mestressa de casa, estàs a l'atur o de baixa? Et cal algú que t'acompanyi o t'ensenyi idiomes o estudia amb els teus fills o et fas la compra o també t'ajudi amb les feines de bricolatge o les tasques domèstiques? Necessites temps o tens temps? En qualsevol dels casos tens molt a oferir i a rebre del Banc del Temps. Molt bé, doncs ara de la Trinitat Veia ens n'anem cap a un altre barri de Sant Andreu com és la Sagrera i aquí volem parlar d'un maquis sagrarenc, César Saborit, que arriba avui al centre cívic de la Sagrera La Barraca. Avui a les 7 de la tarda i de la mà de Joan Pallarès Personat, historiador, vin a conèixer el teu barri. Pots apuntar al centre cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29, on els maquis van ser els grups, més els grups armats que operaren en el territori català i espanyol després de la guerra de 1936 al 39 per tal de fer front al franquisme. Coneixerem el seu context urbà als anys 40 i en especial la figura de César Saborit, secretari de Sindicat de la, de la Construcció de la CNT, nascut al barri de la Sagrera i abatut a la Rambla de Sant Andreu el 19 de juliol del 1955. L'accés és lliure i l'aforament és limitat. I atenció perquè avui acaba ja... Duo, la representació que du a terme el duo Floret al Sant Andreu Teatre. Després de l'èxit obtingut a principis de temporada, avui el SAT Teatre de Sant Andreu posa punt i final a la representació de Pinxa però no mata del duo Floret, un viatge a partir d'històries plenes d'humor acompanyades per la música i els jocs d'un loop station.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 Joaquim Daniel és conegut pels seus papers a l'obra de teatre a l'Amèrica d'Edward Hopper o a les sèries televisiva del Pla o Infidels. Daniel Pellegrinet és un compositor, cantant i música multinstrumentalista multi... que, junt a un aparell de Loop Station, interpreta i programa temes en directe convertint-se en un autèntic home orquestra postmodern. El duo Floreta es va donar a conèixer la temporada passada a la sala Almacén amb l'espectacle superficial World Tour, on va prorogar degut a l'èxit de públic. I ja per acabar el nostre, el nostre primer repàs de notícies, parlem del primer certamen literari Club Natació Sant Andreu, donat que avui és l'últim dia per efectuar, per fer arribar els vostres treballs al Club Natació Sant Andreu en cas de que esteu interessats a participar en aquest primer certamen. A iniciativa de l'entitat seran premiats els originals, inèdits o guardonats en altres certàmens. Amb temàtica lliure, el relat haurà d'esmentar al Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en català i en castellà. N'hi ha dues categories, la primera és la infantil, que va fins als 14 anys, i l'altra és l'adulta, que va a partir d'aquesta edat. El lliurament dels treballs es podrà efectuar fins avui, que ja és l'últim dia, i el jurat emetrà el seu veredicte entre el 18 i el 24 de maig. I el 15 de juny es farà l'acte de lliurament al document adjunt i a les bases d'aquest primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu. Exacte, doncs el que podeu fer és adreçar-vos a la web del Club Natació Sant Andreu, que és www.cn.santandreu.cat i allà hi trobareu doncs, les bases d'aquest primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu i si voleu participar, doncs recordeu que avui és l'últim dia. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música però atenció perquè d'aquí a una estona el que volem parlar és de les hipoteques. Doncs si esteu passant per una crisi, si esteu per, mal, de forma doncs, crítica aquesta crisi, per dir-ho d'alguna manera doncs el que podeu fer és escoltar l'entrevista que us oferirem a continuació. Això serà d'aquí a un moment, ara escoltem una mica de música i tornem. Iran enrere i seure i veure tan llargs sí, i tan intenss tot el camí que hem trepitjat Soc jo. Oh, ets tu, som tots nosaltres, marchem shi sí, vivim i no volem acotar el cap. Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic en Ray Barba, que pertany a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Molt bon dia. Bé, sembla que tenim alguna dificultat. Doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem.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 s'espera quan no pots escollir quan ja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 Segueix la informació més acurada la del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc. Molt bé, doncs sembla que ara sí que tenim en Ray Barba, que pertany a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bon dia. Doncs el que sí que estàvem interessats en, en parlar d'aquesta iniciativa legislativa popular que acabeu de presentar, sobre la proposició de llei de regulació de l'adhesió a pagament de paralització dels, dels allotjaments i de lloguer social. Doncs, eh, què és el que és cert amb aquesta iniciativa legislativa popular? Doncs Aquesta iniciativa la vam presentar eh, la setmana passada. Vam començar a recollir firmes aquest dilluns, que era a dia de Sant Jordi, uh -huh. i és una iniciativa legislativa Popular promoguda per la taula del tercer sector, que és la Plataforma de les Juniors Socials de Catalunya, UGT, Comissions Obreres, la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Observatori d'Es, per tant, aquí a darrere hi ha moltíssima gent uh -huh. i una iniciativa legislativa popular és aquesta eina doncs, que ens permet el, les, de les poques eines que tenim dels ciutadans doncs, per expressar doncs, la nostra opinió vers un tema i el que proposem és canviar la llei hipotecària. Uh -huh. La llei hipotecària bàsicament per tres punts com els que comentaves tu al principi uh -huh. que seria l'adhesió en pagament que es coneix com l'adhesió en pagament per dir-ho així ràpid i clar, doncs el fet d'entregar l'habitatge a la unitat bancària en la qual se li té una hipoteca, doncs a canvi de què quedi lliure de deute, per tant, no, tu no quedis eh, amb el deute amb el, amb el banc, uh -huh. la paralització dels desnonaments, això sí, sempre que es tracti d'habitatge habitual, i, i l'impagament del prestat hipotecari sigui causa per motius de la pròpia voluntat, o si sigui, no estem parlant aquí de segones uh -huh. residències ni d'altres coses, sinó la vivenda habitual, no? Uh -huh. I l'altre seria el lloguer social, uh -huh. que això què vol dir? Doncs que si tu et fan fora de casa per culpa de que no pots pagar la hipoteca, doncs et puguis quedar al teu domicili, que l'habitatge passi ser del banc, però que tu et puguis quedar a casa teva amb un règim de lloguer pagant el 30% dels de teus ingressos. Aquí quan parlem d'ingressos doncs també ens referim a tipus de prestacions, o no, només de, de, de, la, no, no, no tothom té un sou ara, per tant alguna gent està cobrant algun tipus de prestació i estem parlant d'aquest 30% dels ingressos, mm. perquè el que ens hem donat és que aquest tipus de, de gent que està afectant tota la gent dels personaments, que cada dia n'hi ha més, doncs són la gent més molt anable de la societat, que no té ingressos, que no té una cobertura social, etc. Mm -hmm. Perquè teniu constància de que hi ha hagut eh, molts desnonaments últimament? Sí, sí, no, no, està clar que això va en augment sobretot en els últims anys, mm -hmm. i a més a més eh, les últimes dades que disposem, que es van fer públiques més o menys fa dues setmanes, més o menys. Eh, del Consell General del Poder Judicial ens parlaven d'unes 58.241 execucions hipotecàries a, a l'estat espanyol durant el 2011, i si parlem només concretament de, de Catalunya, estem parlant de 6.790 més o menys desnonaments uh, a l'any 2012, per tant, si fa una divisió ràpida estaríem parlant de pràcticament uns 20 desnonaments cada dia a Catalunya. Mm -hmm. I això és una situació alarmant, hi ha molta gent que està veient que no pot pagar la, la seva hipoteca i que s'està quedant al carrer, nosaltres uh -huh. proposem aquesta ILP que necessitem més de 500.000 signatures perquè això ho tiri endavant 500.000 signatures, ja hi hauria prou per poder presentar aquesta llei no? per aquesta iniciativa bueno, el que nosaltres hem de fer és a partir d'ara és a dir, des del dia de Sant Jordi que va ser el primer dia de recollida de signatures fins al 31 d'octubre uh -huh. tenim temps per recollir com a mínim 500.000 signatures una vegada les tinguem recollides les presentarem al Congrés dels Diputats a la Junta Electoral Central que les validarà Validarà tot, que totes les dades siguin correctes, tot el DNI siguin correcte, etc. I una vegada estiguin correctes, junta Electoral els dirà a la, mesa a la Mesa del Congrés els dirà Nois, «Aquesta gent ja ha recollit les firmes i són legals». I alguna uh -huh. vegada eh, es passi a la Mesa del Congrés, la Mesa del Congrés té sis mesos per proposar que aquest tema sigui tractat al Congrés dels Diputats. Uh -huh. Per tant, el que vosaltres volem aconseguir, evidentment, són aquestes 500.000 signatures, que són moltes a tot, tot l'Estat però que paral·lelament ja està, i nosaltres estem sortint cada dia al, al carrer per recollir signatures, és una gran mobilització social eh, per evitar tot el que són tots els desnonaments que hi puguin haver doncs, de, en els últims dies, en els pròxims mesos, uh -huh. i que hi ha realment un sentiment al carrer de que això és una injustícia social i que hi ha molta gent que ens ha ficat en aquesta crisi, que no, els més febles no han de pagar la crisi. Clar, perquè aquesta iniciativa legislativa popular no es presentaria si no, no hi hagués crisi, i una crisi, jo diria, doncs molt important al nostre país, no? No, no, està clar que la crisi doncs, ha, ha fet augmentar doncs, que molta gent eh, tingui, bueno, que vagi, vegi que cada vegada té menys ingressos, que cada vegada doncs, hi ha més atur, a ja Catalunya estem parlant de més de 600.000 persones que estan sense feina, Mm -hmm. i això sembla acabar en augment, per tant la gent té menys recursos per pagar la seva, el seu habitatge i el que ha passat és doncs, que l'habitatge sovint no es considera un dret i que és considerat, considerat el primer dret associat com un negoci més per la, per la lliure especulació per tant aquí hi hem de posar remei perquè la gent que té menys recursos està sent la que està més afectada per la crisi i la crisi ha afectat en aquest augment dels desnonaments i per tant la nostra defensa per preparar un habitatge digne mm -hmm. I com es realitzarà aquesta iniciativa legislativa popular ara? Bueno, nosaltres ja fa, com aquell que diu, quatre dies que vivim al carrer. Vull dir, estem recollint signatures per tots els punts d'Espanya. Mm -hmm. Tenim oficines de coordinació territorial amb gent que té els fulls per firmar i que els està distribuint pel territori i a totes les comunitats autònomes d'Espanya. Estem a quasi totes present a quasi totes les províncies i mm -hmm. llavors estem recollint el màxim de signatures. Per exemple, el dia de Sant Jordi vam estar en una parada a la Rambla Catalunya i vam recollir centenars de, de firmes, mm -hmm. prop més d'un miler de firmes per exemple, el pròxim dia 1 de maig que hi ha la manifestació organitzada pels sindicats hi haurà desenes de persones a la manifestació recollint aquestes signatures, aquí mm -hmm. només a Barcelona estic parlant, mm -hmm. altres pobles com sabem que són a Terrassa, sabem per exemple altres comunitats autònomes com Murcia, el País Basc, Cantàbria eh, Madrid, etc. fins i tot Teuta també l'Illa estan organitzats per recollir aquestes 500.000 signatures mm -hmm. i el que fem nosaltres és animar a tothom perquè és una injustícia que poc, molt poques vegades els ciutadans o només cada 4 anys podem expressar el que pensem i el que sentim, mm -hmm. i una iniciativa legislativa popular doncs et permet poder pronunciar-te sobre aquest tema, canviar la llei hipotecària i evitar que molta gent es vegi obligada a marxar de casa seva per un, per un deute que no que és injust. Mm -hmm. Perquè aquí, als nostres barris, de Sant Andreu, se sap el cas de l'Adrià, sí. que va passar doncs, una mala època, un mal moment, doncs, i, i els veïns van sortir al carrer a recolzar-los. És a dir, que és una... És... Un, una iniciativa doncs, que pot, pot ajudar que de, de gent doncs, que ho està passant malament doncs, que, això que els ajudi a, a sortir d'aquest mal pas, no? Sí, clar. No? És això, que cada vegada més gent no té, té menys dificultats per, per pagar el seu habitatge perquè té menys ingressos. I també parlant de Sant Andreu, per exemple, el dia que vam fer la presentació pública mm. a nivell espanyol aquí a Barcelona, no mm -hmm. parlar un, un, un home que es deia Matillas que també està afectat mm -hmm. aquí a Sant Andreu per un tema d'una hipotecària mm -hmm. i va ser dels exemples colpidors d'aquesta roda de premsa que vam fer públicament, que vam fer la setmana passada aquí a Barcelona i que el dia següent vam fer a Madrid mm -hmm. vull dir que va ser un exemple molt, molt, molt important i molt colpidor que va, ser, va sortir d'aquí de Sant Andreu amb, amb contacte amb la plataforma de factes per la hipoteca i que es va voler plasmar doncs, aquest exemple d'un de, de, de, de dels molts exemples de situacions que estan vivint aquí en el nostre país. Mm. I fins quin dia hi ha possibilitat de, de poder signar? Doncs dies, tots els dies, a partir d'ara, tots els dies, totes les hores i tots els minuts. Uh -huh. uh, la setmana que ve el que, pues, el que us recomano és que tota la gent que vulgui firmar doncs, pugui entrar a la pàgina web que no té hipoteca en la vida.org uh -huh. que no té hipoteca en la vida.org i allà hi ha una llista de totes les, els que poden firmar mh, durant tot el dia segons els horaris en els quals estigui obert, però majoritàriament tot el dia, per recollir, per recollir aquests plecs després i firmar-los, evidentment. Per tant, a la, lli... a la pàgina web teniu tots els llocs on es pot firmar i cada vegada n'hi haurà més i cada vegada n'hi ha més. Uh -huh. I a partir de la setmana que ve, segurament, el que posarem en marxa serà uh, l'assignatura electrònica, que per primera vegada una ILP es podrà firmar uh, electrònicament amb una, a través d'un conveni que hem fet amb, amb la gent de mi firma de Madrid, Uh -huh. i serà la primera ILP que es podrà signar um, electrònicament, però això serà d'aquí una setmana a 10 dies Però no hi ha una data definitiva per poder signar o sigui, poden... Sí, bueno, et comentava abans fins al 31 d'octubre tenim temps, uh -huh. perquè tenim una vegada uh -huh. a, a aquesta ILP que ens ha costat molt, que hem estat més d'un any doncs, batallant a temes de doncs ha sigut acceptada, des del dia que vam començar les firmes tenim, bueno, teníem, quan es va ser acceptada teníem 9 mesos, i aquests 9 mesos acaben el 31 d'octubre o sigui, que la gent que es doni, si signar, doncs que es doni pressa a, a poder-ho fer, no? Sí, quan, sí. Quan abans tinguem les signatures, millor. Exacte, exacte, sí, sí. Uh -huh. D'acord, doncs, Raí Barba, no et distraiem més. El que sí que, bé, el que sí que ens agradaria és, des de la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de quina manera col·laboreu o participeu en aquesta iniciativa? Bé, bueno, nosaltres som part del grup promotor. Nosaltres uh -huh. estem organitzant, vertebrant tota la gent pel territori a nivell espanyol també, de totes les entitats socials a nivell espanyol. Uh -huh. Els sindicats estan fent el seu, a la plataforma de factats també. Estem tenint una, una veu comuna i, i tècnicament una organització molt forta per part de totes les organitzacions que formen part d'aquest grup promotor uh -huh. i, i recollint firmes cada dia al carrer. D'acord, doncs des d'aquí fem aquesta crida que la gent participi en aquesta iniciativa legislativa popular perquè val la pena que no, un dia d'aquests doncs, no se'ns giri la truita i ens quedem nosaltres també fora, no? No, no, clar, és que la qüestió és aquesta que, que podem, ens pot passar a tots això i, sí. i hem de ser molt sensibles i molt, molen dimplicar nos molt tots perquè això no, per poder recollir aquestes 500.000 signatures i que la ILP tiri endavant. D'acord. Doncs, Rai Barba, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i a eh, mesura doncs que es vagi desenvolupant aquesta iniciativa legislativa doncs ja anirem contactant a veure què és el que es va portant a terme cada dia i i els diferents llocs on es van recollint aquestes assignatures. Molt bé, molt bé, bon dia. Bé, doncs, gràcies, molt... gràcies, bon dia. Molt bé, doncs ara, si sí, ara farem una petita pausa, recordar-vos que tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, que és el 345 6454 i l'altra és el nostre mail, que és informatius.com. Ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè després volem parlar-vos de la història dels nostres barris. Ho farem amb una persona doncs que ja entén molt d'aquest tema. Fem una pausa i tornem. ció més acurada del districte de Sant Andreu. Ah, tot un poc. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara doncs, eh, volem parlar-vos dquesa eh, tarda de la mà de Joan Pallaressonat, ons es realitzarà una xerrada sobre, maqui, sobre un maqui saggrarec. Es diu César Sabòrit i deli com us diem, doncs, eh, es realitzarà el Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca. I per parlar-ne doncs tenim precisament, l'historiador Joan Pallarés Personat. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens, que ens expliquessis una mica qui va ser el, aquest maquis sagredent a en César Saborit. Sí, doncs mira, César Saborit va néixer a la Sagrera el 1915 i va ser una persona que ja amb 18 19 anys ja formava part d'aquells grups d'acció de, de la FAI Eh, abans de la guerra ja, ja, va ser inclús detingut abans de la guerra uh -huh. i bé, després de la guerra doncs, eh, va continuar la seva lluita dintre de, del maquis, de del que em podríem dir la, la guerrilla urbana eh, antifraquista uh -huh. És a dir, que és una persona molt vinculada al, als nostres barris no? Sí, sí, sí, perquè és que a més, eh, tant abans de la guerra ja, quan, quan, els seus inicis com després eh, ell pràcticament sempre el seu on se sentia segur, on tenia, tenia la mare, tenia la germana, tenia la família, tenia els amics que el protegien, doncs on se sentia segur sobretot era doncs, entre el Clot, Camp de l'Arpa, eh, el que és Sagreda eh, i el que és Sant Andreu. Eh, tot i que la gent el coneixia, que això podia ser un hàndicap no?, que el sí. poguessin denunciar, uh -huh. Però bé, aquí tenia gent que el, que el protegia. De fet, doncs, vivia en un pis de Josep de Massaners. Després va viure en un pis de Navas de Tolosa, on doncs, hi va haver una batussa entre policia i maquis, uh -huh. i van haver diversos morts. Després, inclús, per exemple, el moment que el va navatre, doncs el va navatre eh, viatjant amb el trolebus de, de Santa Coloma a, a Fabra i Puig, i el va navatre doncs, a la Rambla de Fabra i Puig. Ell llavors en aquells moments estava refugiat en una casa del carrer Liuba, que l'acollien. Mm. Ja veus que sempre anava doncs, per, aquests, sempre per aquests barris. Les seves accions, els seus cops, normalment no eren eh, generalment sempre pel centre de Barcelona. Mm. Eh, eren doncs, el Passeig de Gràcia, inclús en aquells temps doncs, tenia la, la gosseria doncs, de, de ple dia d'atracar doncs, unes oficines en, en ple Passeig de Gràcia diagonal, vull dir, el centre de, de la ciutat. Era, no, era una persona, eh, o inclús, per exemple el foment d'obres i construccions el que arribava al mes 26 uh -huh. i una persona doncs, que va lluitar de manera doncs, eh, important contra el franquisme instaurat sí, bé, va ser d'aquells eh, maquis, eh, ell ell feia parella, feia, anava de company amb un altre maquis mític que el van matar al manicomi de Sant Andreu allà a Pimolís uh -huh. eh, que era eh, el, el Josep Lluís i Ifaceries Llavors, eh, bé, ell va ser un dels, dels primers dels grans maquis que va caure i va ser un d'aquells que quan la CNT, als anys 47-48, ja va renunciar pues, a, a enviar més maquis a l'interior del país, pues, ell, eh, sense comptar amb el suport de l'organització, ell va continuar la seva lluita pel seu compte, com van fer pues, el Quico sabaté mm. o com van fer... Pues, el... Vila, cap de vila encara cremada que els, els seus 50 anys pues, va ser batut no? i amb 50 anys, una persona de 50 anys encara anava pues, eh, dormint al pues, eh, ras i eh, doncs, eh, fent, fent accions Potser avui en dia, quan es mira la personalitat d'ell, de, eh, és una, una, allò, la línia vermella és tan, tan prima que no se sap si estàs amb un cantó o l'altre, no? Uh -huh. I moltes vegades, clar les accions que feia, eh, sobretot es dedicava pues, una mica a lo més fàcil, i el més fàcil i rendible. I, bueno, es dedicava sobretot a, a saltar empreses pues, per mantenir l'organització, però alhora pues, també saltava pues, a senzills forts de pa que era una de les seves especialitats o bé, a vegades doncs, unes empreses una mica eh, molt, molt poc eh, molt poc eh, vistoses vull dir, no, no eren grans empreses no? uh -huh. i sobretot també el que tenia és que si la gent no se li resistia doncs, no passava res però si la gent a algú doncs, li retreguia o li deia home, no està això que fas o uh -huh. alguna cosa, s'enfadava doncs, bueno, molt i inclús alguna vegada doncs, hi va haver algun mort doncs en César Saborit va ser batuta a la Rambla de Sant Andreu el 19 de juliol del 55. Del 51, 51. 51. 51. Uh -huh. Sí, després va ser l'any 55 és molt curiós perquè precisament es va estrenar una pel·lícula uh -huh. eh, que es diu El Cerco eh, uh -huh. Manel Iglesias que ha mort fa pocs dies eh, va ser que la va estrenar i resulta que es basa sobre la vida d'aquest maquis. Uh -huh. És una d'aquelles coses que, ve presentat una mica com un atracador, el Miguel Iglesias, perdó, i Manuel. Miguel Iglesias, el 1955, la pel·lícula es titula El cerco, uh -huh. i doncs, està basada en la vida d'aquest eh, maquis, eh, presentant-lo doncs, una mica com un atracador, i eh, bé, doncs, amb, amb l'escena també de l'autobús, tot i que no està rodada naturalment a la fàbrica, a la no el que és el Fabri Puig, sinó que està rodat al centre de Barcelona, a la Ronda Universitat. Però uh -huh. bé, sobte que al cap de quatre anys ja es fes una, una pel·lícula sobre un personatge que estava silenciat per totes les, eh, per, per les autoritats. Pràcticament no es podia parlar del Maquis, era una cosa una mica tabú. Uh -huh. El Hercos, la pel·lícula el que Hercos. parla del César Saborit. Ah, exacte. exacte. I aquella gent que estigui interessada a poder participar avui en aquesta xerrada... Com? Doncs mira, a les 7 de la tarda, a la barraca, al carrer Martí Muís al uh -huh. centre cívic de, de la Sagrera, doncs allà amb molt de gust eh, els hi explicaré la història i els hi atendré doncs, a les preguntes que em facin. Uh -huh. Perquè hi ha hagut moltes històries sobre, i, i moltes pel·lícules, i, i molt reportatge sobre els maquis, però probablement la gent que vivim aquí a, a Sant Andreu, doncs, no sabi, no sabíem, doncs que hi havia un maquis sagrament com, a, com el César Saborit, no? Sí, hi ha gent que se'n recorda, però se'n recorda només d'un detall, se'n recorda, mm -hmm. parlo sovint amb persones, que se'n recorden de quan el van abatre, quan el van matar, ni persones ja de, de, en fi, una mica ja de, de, de, de 60 anys, 60 i tants anys, que se'n recorda de quan el van abatre a la Rambla, de... de... Però, a més, és curiós, no?, perquè parles amb un i dius... No, no, perquè això devia ser l'any 46 i l'altre de l'any 50 Alguns mm. et diuen que era el Sabater, vull dir, el Sabater va morir a Sant Saloni. Mm. Vull dir, no saben la memòria històrica. Jo per això me'n refio tampoc de la memòria històrica, mm. perquè sí, et diuen les coses, però aquesta mateixa escena de, de com el van matar coincideix en diverses coses, però, per exemple, a l'hora de la cronologia, o a l'hora de Quillera, de Quillera ningú sabia. I a l'hora de la cronologia... Eh, pues, bueno, la gent calcula, sí, perquè jo encara anava al col·legi i llavors resulta que no hi ha ningú que t'hagi la data exacte, ningú. I, en canvi, pues, bueno, hi, ha unes, hi ha notes oficials a la premsa, a la Vanguardia, diferents diversos diaris de l'època, reprodueixen la nota de la policia i, bueno, evidentment, pues, per llibertat de funcions i per tot això pues, pots, pots anar veient mm -hmm. el, el, el que és la cronologia exacte. D'acord, doncs que gent que avui doncs, vulgui conèixer una part important de la nostra història doncs que s'acostin a partir de les 7 de la tarda al centre cívic de la Sagrera a la Barraca al carrer Martí Molins, número 29 Exactament D'acord, doncs Joan Pallarès, personal, moltíssimes gràcies per haver contactat avui amb nosaltres Gràcies a vosaltres I ja ho saps que tenim el, els micròfons oberts per quan vulguis fer-nos arribar qualsevol informació Moltes gràcies D'acord, doncs moltes gràcies Adéu-siau ah, Bon dia molt bé, doncs, novament farem una pausa, però atenció perquè avui som dijous i com, a, com heu pogut comprovar, avui no tenim el reportatge, que el tindrem demà amb la Cristina, però el que sí que farem d'aquí uns minuts és comentar-vos alguns dels actes, alguns de, alguna de les activitats que es poden realitzar dia d'avui o, o, o bé demà als nostres barris. Això serà d'aquí uns moments, fem una pausa aquí al Tot un Poble i tornem. ha compensat hey, hey, hey, hey. Sobre telo,ci la gran mentira que hat un dia més als carretes oblidats. oblidats que estàs en mitja vida no fracant teuuen és mar de la soledad, La soledat que lu des equilibris els carrers que la vida que li han pres. Com aquell que to que sos a vor des peres per somiar,t molts senseters. És si ha compensat. És ha compensat. Sobre telo, deci té la gran mentira que han anançat un dia més als carrer el silenciar que engreixen les pisàries de l'estat entre els de la seua dignitat, la dignitat que esperen tres pallassos del poder fer mal avanç amb els propis sentiments. Els sentiments que es moden a les portes dels burders descomadors. De... Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. I continuem amb el nostre programa d'avui, tal com us dèiem. Anem a conèixer algunes de les activitats, alguns dels actes que podeu anar aquests dies si us moveu pels nostres barris. Comencem parlant de l'Anna Uibanov, de La Sagrera, i hem de dir que realitza el cicle de cursos Guerrilla Tàctiques per a la Microcultura. La Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix el cicle de cursos guerrilla tàctiques per a la microcultura. El cicle, organitzat per Trànsit Projectes i Nau Ivanov, consisteix en sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diferents àmbits de la gestió de projectes culturals. El finançament, la programació, la relació amb l'entorn, la comunicació... Els diferents temes s'abordaran des de l'experiència, tant, de, tant des dels ponents com dels participants, i es donarà una gran importància al debat i al diàleg que tindran continuïtat durant el dinar que seguirà la sessió. En aquest sentit, el format dels cursos és de grups de màxim 20 persones per tal de facilitar aquest diàleg i intercanvi proper. Així, el cicle realitzarà un divendres al eh, mes fins al juny i per demà divendres hi ha ja prevista una d'aquestes sessions. El preu per sessió és de 30 euros, amb el dinar inclòs, i si voleu obtenir doncs, més informació i per inscriure-us, doncs, podeu dirigir-vos al correu formació molt bé, doncs abans, titulars, quan hem començat el programa us parlàvem de la celebració del 25 aniversari de l'escola Pont del Dragó i avui doncs, volem tornar a mencionar-ho aquí en aquesta agenda perquè val la pena conèixer una d'aquestes institucions emblemàtiques dels nostres barris. Doncs demà celebrarà aquest 25è aniversari a partir de les 10 a la sala d'actes de l'Escola Pont del Dragó. Aquest curs 2011-2012, el Centre d'Educació Especial Pont del Dragó celebra un aniversari que es va inaugurar aquest centre el 1987. Des de llavors aquest centre oferta informació professional inicial les branques d'administratiu i arts gràfiques per joves amb discapacitat motriu o amb barreres d'aprenentatge. Així com suporta la inclusió de totes les etapes educatives per als alumnes amb discapacitats motrius. Des de la seva inauguració, la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet col·labora de forma habitual amb aquest centre. I l'entrada és gratuïta. Doncs més coses a comentar-vos. El que us obrim ara són consells perquè pugueu trobar feina. Vine als seminaris de formació de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la recerca de feina eh, i podeu venir els divendres des de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. Concretament demà es parlarà Internet i del correu electrònic i bàsicament doncs podeu rebre doncs, aquesta formació de tecnologies de la informació i també de la comunicació a la Biblioteca Bon Pastor, a l'espai multimèdia i recordem doncs, que a la Biblioteca Bon Pastor es troba el que resta d'ell número 662 66, i que el telèfon és 93 49 80 217 i que si voleu també doncs eh, dirigir-vos també alguns consultes o suggeriments ens podeu enviar un correu a eh, B puntcelona diva.cat i doncs per les inscripcions també doncs també recordeu-vos també que també les podeu fer a l'oficina del Pla de Barris del bon Pastor que es troba al carrer Mollerús número 59 i que el telèfon és 93 32 tre... tre...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 Sota l'epígraf de cada llengua tens la relació dels llibres i el material audiovisual corresponent. Te'ls pots emportar en préstec per treballar-los a casa o bé pots utilitzar la biblioteca, a les zones d'estudi i a l'espai multimèdic. Si el llibre que necessites és una biblioteca de Barcelona, pots demanar que et aportin de franc a la teva biblioteca d'origen a través del servei de préstec interbibliotecari. Molt bé. Doncs també recordar-vos que la biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra està dedicada a la seva primera planta a l'àrea del còmic, doncs precisament parlem d'això, es posa en marxa l'Alter Ego, Superherois i les seves identitats secretes. Això és a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. A la secció de còmic de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra pots trobar l'exposició Alter ego, Superherois i les seves identitats secretes. Veniu i animeu-vos a descobrir qui s'amaga darrere la màscara. I més coses encara podem comentar-vos, ja que, com cada dijous, 150 persones grans participen a l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu.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 i és que els creadors del Trinijam i del Buen Pas Jam, que ja es poden realitzant doncs, des de fa temps, ara el que volen és presentar-nos el BDB Jam 2012. I això doncs, ara mateix us expliquem en què consisteix. Un festival únic de cultura urbana i juvenil arriba a Baró de Vivé. Aquest dissabte, la l'allosa de Baró de Vivé es farà el festival BDB Jam, el projecte que des de fa dos anys va revolucionar els barris de Trinitat Vella i Bon Pastor arriba aquest any a Baró de Vivé. El barri de Baró de Viver es convertirà en el centre de la cultura urbana i del hip-hop amb aquest festival. B BDJAMP, que acollirà joves i adolescents a tot Barcelona, que participaran dels tallers i exhibitions amb tota disciplines de cultura urbana, com per exemple el rap, el brickdance, el grafit, el beatbox, el diging, skate, Street Basket, el 3x3 streetball, el popping i el Street streetdance. Doncs L'esdeveniment durarà des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit i serà totalment gratuït i obert a tothom. Al matí hi haurà exhibicions de grafit, competicions Street streetbasket, 3x3 futbol, a R a la tarda, eh, tallers de vall i una batalla de 4x4 també de vall. Durant tota la jornada es produiran diferents concerts de rap amb grups seleccionats del concurs de directes i grups locals i el dia es claurà a la nit amb un gran concert de rap amb les actuacions de Maria Margot Noulet, Chester i DJ Sweat. El festival és un esdeveniment en format innovador que té com a objectius principals el promoure la creació de xarxes entre els adolescents i joves del districte, afavorir el treball conjunt entre aquests joves, enfortir el seu brinca amb els serveis de dinamització i amb els equipaments juvenils, promoure formes d'oci creatives i saludables a partir de cultura urbana i obrir les portes del barri de valor de viver a la ciutat. BD Jam és una iniciativa promoguda pels equips de dinamització juvenil i els educadors del carrer a partir del carrer de Sant Andreu amb la col·laboració del Pla de Barris, del Bon Pastor i de Baró de Viver amb participació d'Urban, Young Life, eh, JPD, Hip-Hop, cardíacos i World Fighters i joves referents del món del Hip-Hop de, de Barcelona Nord. I com hi podeu arribar? Doncs ja amb el metro de la línia 1 i, i parar-vos doncs, a Baró de Viver. Doncs dir-vos que ja estem a la recta final del nostre programa d'avui i volem oferir-vos la possibilitat que us acosteu a una parada de llibres a Sant Andreu que recapta fons per a projectes solidaris. El mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro. Els diners que s'obtenen són destinats a projectes solidaris al Salvador i a Guina Equatorial. L'any passat es van aconseguir així més de 15.000 euros. D'aquesta reiniciativa hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Pacià i de l'associació Família Jesús Maria. Doncs en aquesta parada del mercat de Sant Andreu no es ven fruita i verdura, aquí es poden comprar llibres per un euro. Els diners que s'hi recullen doncs ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Passià.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 tot facilitant així la generació de sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre ells. Doncs ens queda poc temps eh, dir-vos que es realitza una exposició de fotografia que rep el nom del desgel i que és una nova proposta de la nau Ivanov. Doncs a la mateixa nau de la Fundació Sagrea, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 28 d'abril un 29 perdó, una exposició de fotografia amb el nom del desgel humà. Mentre remo, se sent el so del gel a fondres. Naveu amb caiac pels fjords de Granlàndia, envoltat d'iceberts que no paren de canviar de forma cada vegada que els miro. Això va molt ràpid. Tot es desafia, tot es fa molt ràpid. Fotografio i mortalitzo moments i formes que mai més tornen a ser iguals. L'escalfament del nostre planeta és una de les majors amenaces socioambientals que s'ha d'enfrontar la humanitat en aquest segle. L'augment de la temperatura a la Terra té un impacte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 I atenció per aquella gent que es va quedar amb ganes de gaudir de més activitats de Sant Jordi perquè encara queden algunes, alguns, alguns actes a comentar-vos, com podria ser durant aquests dies a realitzar l'exposició de llibres per Sant Jordi. Aquests dies hi ha l'exposició de llibres per Sant Jordi. Eh, veniu a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet i trieu les vostres lectures per Sant Jordi, que segur que, que, us, assessoraran, que us assessoraran. També hi ha una exposició de documents a Sant Jordi a la sala infantil i a l'àrea de lleure i el preu és totalment gratuït. I que sapigueu doncs, que aquesta, aquesta exposició per està organitzada doncs, per Laura Pla, Maria Corcoles i Montse Mora de la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Més coses a comentar-vos sobre Sant Jordi, i és que avui a les 6 de la tarda hi ha lletres de colors, els, els contes de la tia Garlopa i tallers d'aquarel·les. Hi haurà una explicació d'un conte de la tia Garlopa i aquest taller d'aquarel·les que hem comentat, però preu s'ha gratuït i obert a nens i nenes, i l'organitzarà la Biblioteca doncs, de la Sagrera Maria Collet i el grup de Mediàtica. I per acabar, doncs dir-vos que també avui a les 7 de la tarda hi haurà la conferència Introducció a l'alimentació energètica i natural. Doncs hi haurà una conferència, tal com ha dit el Jordi, d'introducció a l'alimentació energètica i natural, en la que trobareu una manera saludable, sostenible i saborosa d'alimentar-vos. A càrrec, Daniels Jansen, professor de Cuina Natural i Energètica, de Montse Bradforde. Eh, el preu totalment gratuït. I aquesta conferència està organitzada doncs, per la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet i per l'associació Cafuner. Doncs també comentar-vos que eh, realitzen hot jam sessions, jam sessions eh, en aquest cas, com que de dijous al bar de l'espai Jove García la Soya Música en directe i improvisada. Si fan jam sessions, una iniciativa dels estudiants del taller de músics oberta a qualsevol artista que hi vulgui participar. Des de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit i sonen estils diversos com jazz modern, latín o flamenc. L'entrada és totalment gratuïta. I ja ens queden doncs, pràcticament dos minuts i dir-vos que continua l'exposició de fotografies Solituds, petites històries en blanc i negre, a la nau Ivanov. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras 28, us ofereix fins al 6 de maig l'exposició de fotografies Solituds, que són petites històries en blanc i negre, de Jordi Aimalmí. La solitud no és només un estat d'ànim, és un sentiment, una visió o potser una necessitat. Així parla el fotògraf que, que fa l'exposició. No hi ha una solitud, n'hi ha moltes, i podem estar sols o bé sentir-nos sols, podem viure la solitud com un moment de pau i tranquil·litat o bé d'anyori de tristesa. Podem gaudir de la calma d'un paisatge nu a partir d'un abuïdor, d'una casa solitària, o potser volem estar sols o bé ens ha tocat romandre sols. Doncs sí, la veritat és que aquesta exposició de fotografia, Solituds, doncs és només un intent de reflectir alguns d'aquests estats i sentiments mitjançant la fotografia de Jordi Aymami, que pertany al grup Fotosagrera. I més informació sobre el grup Fotosagrera podeu accedir-hi a www.fotosagrera.es. L'entrada és de franc. També dir-vos que fins al 30 d'abril, és a dir, teniu fins dilluns per apuntar-vos si voleu realitzar un curs de monitora de menjadors escolars a l'escola Baró de Vivert. Això és organitzat pel Pla de Barris de Baró de Viver, Bon Pastor, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. També dir-vos que hi ha la possibilitat que pugueu gaudir d'obres d'artistes i alumnes d'instituts que s'exposen a la fàbrica Fabra i Coats. I ja per, per acabar dir-vos que continua a la Biblioteca Inés i Lésies Can Fabra la microspolició de Roger Tallada. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Cristina, moltíssimes gràcies a Raquel, a també al Ricardo i nosaltres que ens retrobem demà. Bona tarda. Encara no tornarà a caminar.